la microfon este pilotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I-016 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Parcurgerea Cuvântului Lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan capitolul 1 ne aduce în fața versetului 30 și 6. Asupra acestui verset 36 am avut o serie de gânduri cu ocazia lecții precedente. Din motive de timp însă nu le-am putut acoperi pe toate și încă un mănânc de gânduri va fi adăugat astăzi acestui verset, versetului 36, după care, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră iubit și stimați ascultători, vom parcurge versetele următoare. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii amintite, respectiv meditații asupra versetului 36 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 1, haideți să mai aflăm câteva scurte știri în legătură cu Moarți și noului profesor Iosifică, acela care îl învăța să citească. Astăzi citim despre Moarți că într-o duminică, pe când ieșea din comună în drum spre casă, s-a bătut puțin de încărare. Se întunecase și luna împrăștia o lumină de bazm. Deodată i s-a părut că vede în fața sa un om culcat cu mâinile încrucișate peste cap și gemea. La început a fost teamă, dar când s-a apropiat mai mult și-a dat seama că e un pom răsturnat, iar gemetele sunt ale pomilor în adierea vântului. Moarți se opri în fața pomului și se gândea. Așa trebuie să fi stat Fiul lui Dumnezeu în pădure plângând, iar picăturile de sudoare s-au prefăcut în picături de sânge. Și toate aceste suferințe au fost pentru mine. Îndată l-a apucat o întristare puternică încât a început a plânge. O, oh, de m-aș duce cât de curând la Dumnezeu și de aș putea vedea pe Domnul Isus, aș cădea în genunchi în fața Lui și aș aduce mulțumiri pentru toate câte a făcut pentru mine. În seara aceea, ca și în altele de altfel, femeile observară o schimbare la moarți. Se maturizase, devenise mai liniștit și foarte serios. Acest lucru nu le prea plăcea femeilor și râdeau despre el disprețuitor zicând Desigur că trebuie să fie serios dacă are un copil așa mare. Moarți nu răspundea la glume. Doar nici fiul lui Dumnezeu n-a deschis gura când și-a bătut joc de el. Nu s-a apărat când a fost bătut și Dumnezeu aude și vede toate, așa că se cade să umblăm liniștiți în fața Lui, să fim blânzi și buni cum a fost fiul Lui. Moarți simțea că oamenii au uitat pe Dumnezeu și trăiesc fără teamă de El. Episodul lecțiunii de astăzi se încheie la acest punct cu această tristă constatare a Lui Moarți, constatare care din nefericire astăzi este poate mai actuală decât atunci. Pentru că avem atâtea scripturi pe lângă noi, avem atâtea posibilități, atâtea căi de ascultare a Cuvântului Lui Dumnezeu și totuși oamenii se cufundă tot mai mult și mai mult în păcat. Observăm că moarți a început cu prețuirea deosebită a Cuvântului Lui Dumnezeu. Prețuind foarte mult scriptura Domnului Isus Hristos, s-a rugat fierbinte la el și nu știa să citească, Domnul i-a pregătit pe copilul acesta Iosif, care i-a dus o scriptură și mai mult decât atât l-a învățat și să o citească. De acum moarți asculta cu regularitate citirea scripturii făcute de către Iosif, iar citirea aceasta a adus o schimbare reală în viața lui, schimbare care au văzut-o și femeile din sat. Mai mult decât atât, mai mult decât schimbarea din afară, schimbarea de fapt s-a produs mai întâi în inima lui, pentru că s-a simțit puternic atras față de Domnul Isus și de dragostea aceasta a lui măreață. Izolarea Lui acolo în pădure, în singurătate, a fost un prilej deosebit de nimerit și de fructuos pentru meditație, ceea ce ne îndeamnă și pe noi să ne retragem din când în când și cât mai des posibil în liniștea pădurii sau în înălțimea munților și acolo să medităm cu toată seriozitatea la Cuvântul Lui Dumnezeu și în special la suferințele Domnului Iisus Hristos. Așa cum vom afla în curând, el a plecat la Domnul, dar a plecat cu o mare bucurie și fericire, așa cum pleacă toți cei care au un Hristos viu în viața lor, un Hristos cu care trăiesc viața clipă de clipă prin harul și călăuzirea Duhului Sfânt. Doamne Tată Ceresc, Tu Cel care ne-ai dăruit și nouă Duhul Sfânt în urma înălțării Domnului Cristos la cer, Ajută-ne, te rugăm, să luăm aminte și astăzi în timpul mesajului care urmează la călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt în măsura în care El ne îndreaptă atenția către Domnul Iisus Hristos. Să ne pocăim și noi de starea noastră de indiferență față de cuvântul tău, față de tine, față de călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, după pocăință să primim înnoirea și după înnoire să primim călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, să lăsăm ca Duhul Tău să ne călăuzească în toate simțămintele, gândurile și vorbele și faptele noastre călăuzire care ne va coborâ din cer toate binecuvântările și harurile pe care le ai divine în cida faptului că trăim pe un plământ blestemat. Dorim, Doamne, lucrul acesta să-l facem din dragoste pentru numele Tău, care cunoștință pentru ce ai făcut pentru noi, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. N am să ce creu, prin ce nu ne mai scăpat. N-am să uit iubirea mea, ne Dragostea și grijata, ta cea minunată. C Am fost mor și dintre moresc mai eliba. Iubiți ascultători, suntem așadar în versetul 36 din Evanghelia de Ila Ioan, capitolul 1, care spune felul următor. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Acesta este deci Ioan Botezătorul, care într-o zi, a doua zi, cum ne spune cuvântul, stătea de vorbă cu doi din ucenicii săi și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Să arăți mereu pe un Isus viu, care umblă și care mântuiește sufletele. Iată care este singura slujbă pe care o cere Domnul de la slujitorii săi. Adevăratul Iisus umblă, înaintează necurmat ca lumina, el însuși fiind lumină, care bâiruiește pas cu pas împărăția întunericului. Iisus este viu, el nu este o icoană, el nu este o fățișare, el nu este o vorbă goală. E un Isus viu care umblă și lucrează. Un Isus care ți-a schimbat ființa ta, a făcut din tine o ființă nouă și cerească, și prin tine acum el umblă. Adevăratul Isus umblă. Numai cine privește pe Domnul Isus umblând poate să spune la fel ca și Ioan botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu. Multe nume poartă Domnul Isus, în Biblie sunt arătate peste 100. Dar numele care arată zepfa lui răscumpărătoare este mielul. Iată mielul lui Dumnezeu. Unicul fiu al lui Dumnezeu s-a dăruit pentru păcatul lumii. El trebuia să ispășească și să ridice păcatele noastre, să cinstească dreptatea lui Dumnezeu și să ne împace cu El. Să ne amintim mereu de mielul fără pată și fără cusuri, pregătit înainte de întemeierea lumii și arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. El a făcut ispășirea noastră în sângere său și el trebuie să fie obiectul credinței noastre, obiectul dorințelor noastre și a dragostei noastre. Ales de Dumnezeu. Domnul Isus, mielul lui Dumnezeu, a adus o desăvârșită ispășire și noi avem prin sângele Său răscumpărarea și iertarea păcatelor noastre. Prin El, noi trebuie să aducem lui Dumnezeu în fiecare zi rugăciunile și laudele noastre, toate nădejile noastre sunt întemeiate pe ceea ce este El, ceea ce a făcut El și face încă pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Să ne întoarcem privirea noastră de la toate celelalte lucruri, și să privim necurmat la mielul lui Dumnezeu. De la El învățăm adevărata viață și umblare pe pământ spre bucuria și lauda Lui. În versetul 37 citim despre reacția ucenicilor lui Ioan când l-au auzit declarând acestea despre Domnul Isus. Versetul spune, Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Oricât de strălucită ar fi vorbirea ta sau cântarea ta sau lucrarea ta. Dacă prin acestea, sufletele nu sunt îndreptate și alipite cu adevărat numai de domnul Isus, de felul lui de a fi să știi, totul este zadarnic și chiar primești Dios pentru mântuire. Ioan botezătorul era martorul credincios și adevărat al lui Hristos. Aceasta era misiunea lui pe pământ, încredințată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Toată mișcarea ființei lui și tot timpul pe care îl trăia, erau numai pentru împlinirea slujbei date încredințate lui. Orice creștin adevărat este, sau trebuie să fie, un martor viu și neobosit al lui Hristos, arătând sufletelor din jurul lui numai pe Hristos, la fel ca și Ioan Botezătorul, care pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Adevăratul martor al lui Hristos este acela care, chiar dacă are ucenici sau prieteni, îi îndreaptă numai și numai spre Hristos și ca Ioan Botezătorul nu se supără când ucenicii lui l-au părăsit și s-au alipit numai de Hristos, mielului Dumnezeu. Să nu fie geloși aceia care stau în fruntea grupărilor religioase, când unii din cei pe care îi conduc văd pe Iisus umblând, poate chiar la o vorbire de-a lor și în urma acestei vorbiri, cei care l-au auzit se alipesc de Iisus cel răstignit, de Iisus cel care este dincolo de gardul partidei din care fac parte acești conducători. Căci trebuie să spunem din nou și cu apăs, Domnul Isus Hristos nu aparține numai unui singur popor sau unei singure grupări religioase sau unei singure clase sociale. Domnul Isus Hristos nu are nicio legătură cu aceste despărțiri între oameni, ci El este deasupra tuturor, dincolo de orice tabără și cine vrea să-L urmeze trebuie să iasă afară la El. Domnul Iisus Hristos n-a spus că voi zidi bisericile mele, cultele mele sau denominațiunile mele, ci el a spus, pe această piatră voi zidi biserica mea, deci una singură care este a lui Hristos. Toate împărțirile sunt lucrarea diavolului, diabolos, care aruncă în mai multe părți, iar biserica una singură este a lui Hristos. Da, trebuie să fim deplin lămuriți. Grupările religioase nu sunt create de Domnul Isus Hristos. El, mai ales în Ioan 17, se roagă de câteva ori cu foc ca tot să fie una. Și Domnul arată ce fel de unitate. O unitate atât de intimă, la fel cum spune el, cum noi, Tată, suntem una, așa să fie și ei una. Deci biserica adevărată este una singură. Hristos nu are nicio legătură cu grupările religioase, că cele nu sunt create de El, deci nu sunt lucrarea Lui. El a venit pe pământ ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoși și să strângă într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți, cum vom citi la Evanghelia după Ioan în care ne aflăm, când vom ajunge însă la capitolul 11 cu versetul 52. Hristos are un trup, după cum și noi suntem un singur trup, cu mai multe modulare care însă toate sunt în deplină armonie sub directa călăuzire și comandă a creierului. Frații mei, să nu ne mulțumim numai să vedem pe Domnul sus în blând, ci, la fel ca ucenicii Lui, să mergem după El, așa cum au mers ucenicii Lui Ioan, să fim una cu El, căci numai atunci devenim martorii Lui. Ucenicii Lui Ioan au mers după Domnul Isus, și numai pentru că au umblat cu Domnul Isus, au devenit în urmă martori ai lui Isus. Ei nu au devenit martori ai lui Isus prin ceea ce le-a spus Ioan, ci au devenit martori ai lui Isus prin ceea ce au văzut ei înșiși la Domnul Isus, umblând cu el. În versetul 38, cuvântul Domnului, Evanghelistul Ioan, ne istorisește mai departe că. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el le-a zis Ce căutați? Ei i-au răspuns Rabii care tâlmăcit însemnează învățătorule Unde locuiești? Haideți acum iubiți ascultători să cugetăm puțin și asupra acestui verset Cei doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul Când au aflat despre Mesia N-au mai stat nici o clipă lângă învățătorul lor cu toate că învățătorul lor era foarte mare, ci s-au dus după cel care era mai mare, singurul învățător care îi va învăța tot adevărul. Ioan era negreșit mare, după cum Domnul Isus a spus că e cel mai mare care s-a născut dintre femei, este Ioan Botezătorul. Dar mai mare decât Ioan era Domnul Isus, iar ucenicii lui Ioan, în momentul când au descoperit pe Domnul Isus deci pe cel mai mare decât Ioan, s-au dus după el. Câtă vreme nu se arătase Mesia, acești ucenici stăteau lângă Ioan. Dar de îndată ce au cunoscut prin el, pe învă prin învățătorul lor, pe Mesia cel mult așteptat, s-au alipit de Mesia. Ar fi nebun acela care, după ce a răsărit soarele, să mai umble cu un opaieț în mână. Este un lucru dos să spună cineva că cunoaște pe Domnul Iisus și să nu-L urmeze. Al urma, însă cuprinde în sine despărțire de tot trecutul vechi. Plină de lumină este atitudinea Domnului Isus față de cei doi care s-au luat după El. Vedem că Isus a întors și când i-a văzut că merg după El, le-a întrebat. I-a zis, ce căutați? Și astăzi Mântuitorul nostru întreabă pe toți cei câți vin la El, ce căutați la mine? Eu n-am să vă dau aici în lume nicio o bogăție, nici slavă, nici desfătări pământești. Ceea ce vă pot da astăzi este crucea și ceea ce vă cer este lepădarea de voi înșivă, de tot ce aveți și de trecutul vostru, iar mâine veți primi slava și bogăția cerească. Dacă voi căutați acum altceva la mine, căutați un mijloc de existență pământească, sau împlinirea unor nevoi pământești, umblarea după slavă deșartă, voi nu mă căutați pe mine, ci pe acestea. De aceea, nici nu mă veți găsi cu adevărat. Ei au răspuns, Rabbi, care înseamnă învățătorule, unde locuiești? Cauți cu adevărat pe Domnul Iisus numai atunci când te interesează unde locuiește El ca să mergi și tu acolo, să te muți cu El. Domnul Isus nu locuiește pe pământ în rândurile pământului, în rânduirile pământului, în felul de a fi al pământului, ci el locuiește în cer și acolo duce el pe toți cei câți vin să-l urmeze. Aceștia chiar dacă sunt cu trupul pe pământ, cu Duhul însă cu firea cea nouă, ei umblă după lucrurile cerești, se gândesc la lucrurile de sus, pentru că chemarea lor este cerească. Ei sunt niște străini și călători pe pământ, la fel ca și mântuitorul lor, și de aceea lumea îi urăște. Credința adevărată te mută din stările pământești, felul de-a fi al pământului, în stările cerești, în felul de-a fi al cerului și din aceste stări ești chemat să mărturisești pe Mântuitorul Isus Hristos. În versetul 39, Domnul Isus le dă răspuns acestor ucenici care l-au întrebat, Doamne, unde locuiești? și le spune. Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecilea. Trebuie să știm că adevărul totdeauna este deschis și cheamă în mod simplu și cu putere pe toți cei care vor să-l cunoască pentru ca să vină la el și să-l vadă. Veniți și vedeți! Așa le-a spus Domnul Isus celor doi care au mers după el. Și ei s-au dus și au văzut unde locuia. Este și astăzi o sectă de așa zis creștini care sunt foarte secreți și nu vor în capului să-și demaște adevărata identitate și cu cât mai puțin locul unde locuiesc, nici măcar ca oraș, nici măcar ca așezare geografică. Ce contrast, ce ciudățenie, ce utopie să te numești creștin urmașa lui Hristos și să fii atât de deosebit de Hristos! Domnul Iisus Hristos, când a fost întrebat unde locuiește, a spus simplu, veniți și vedeți. Ucenicii s-au dus și așa ne arată cuvântul că în ziua aceea au rămas la El, pe când aceștia nu vor să știe despre ei nici măcar punctul geografic unde locuiesc cu adevărat. Astăzi Domnul Iisus ne cheamă Mântuitorul nostru și dacă venim cu credință sinceră la El, vedem unde locuiește, cunoaștem felul Lui de trăire, de gândire, de lucrare și de jertfire, căci El nu are nimic de ascuns. Cine are ceva de ascuns, dă de bănuit, înseamnă că nu este lumină, pentru că lumina nu se ascunde și nici nu are ce ascunde. Locuința Domnului Isus este cerul, starea de cer, cum s-a spus și în meditație de la versetul 38. Pe pământ însă el locuiește numai în inimile credincioșilor săi, Inimii care au fost transformate în cer, în starea de cer prin credință și în mijlocul credincioșilor strânși de Duhul Sfânt. A veni după Domnul Iisus este o lucrare pe care o poate face numai omul. Domnul nu poate face în locul omului așa ceva. Dacă cei doi ucenici nu s-ar fi dus după Domnul, niciodată n-ar fi cunoscut locuința lui, pentru că nu i-ar fi târât Domnul cu forța cu arcanul după el. Domnul Iisus ne cheamă și astăzi ne vorbește prin cuvântul Său scris, ne vorbește prin programul acesta de radio, ne vorbește și prin semne deosebite, dar dacă noi nu vrem să ascultăm cu fapta chemările și îndemnurile Lui, n-avem niciun folos pentru mântuire și desăvârșire. Mântuitorul nostru vrea să ni se descopere, să ne călăuzească în tainele sale spre bucuria noastră și spre propășirea lucrării Lui în noi și prin noi. Dacă însă nu suntem gata să-L ascultăm în mod practic, să ne sculăm din locul în care suntem, din convingerile noastre, din religia noastră și să mergem după El, totul este în zadar. Ne arată cuvântul că au rămas la El. De niciun folos nu-ți este venirea ta, dragul meu, la Domnul Isus, nici cunoașterea locuinței sale, dacă tu nu rămâi cu El cu felul Lui de a fi în locul unde stă El. Numai cine rămâne cu Isus devine ucenicul lui, prietenul lui, mădular din trupul lui. A rămâne cu Domnul Isus nu înseamnă a rămâne alipit de un grup religios mai vechi sau mai nou, ci a rămâne cu Domnul Isus înseamnă a rămâne în felul de viață pe care l-a trăit El, așa cum a trăit El pe pământ. A rămâne cu Domnul Isus, înseamnă a rămâne în cuvântul Său scris, a urma cuvântul Său scris, înseamnă a rămâne în dragostea Lui care iubește pe păcătoși, dar urăște păcatul, în dragostea Lui care iubește pe toți copiii Lui, dar urăște despărțirile dintre ei. Cine rămâne în Domnul Isus, în felul Său de a fi, acela este un mădular al trupului său pe pământ, care este biserica cea vie, unică în lume, indiferent unde s-ar afla cu trupul său de carne. Cu Duhul însă este cu toți cei care s-a contopit cu Mântuitorul Hristos, căci așa după cum vorbeam mai devreme, cine se alipește de Hristos este alipit și de celălalt care de asemenea s-a alipit de Hristos. Dacă eu am devenit una cu Hristos și dacă tu ai devenit una cu Hristos, prin Hristos care, cu care suntem una, devenim și noi în mod automat una în El. Acesta este semnul că te-ai unit cu a Hristos cel adevărat prin faptul că ești unit cu toți credincioșii Lui, lăsând la o parte punctele de vedere deosebite și despărțirile, gardurile ridicate de oameni. Cuvântul ne arată că era cam pe la ceasul al zecilea. Omul în trecerea lui pe pământ are anumite momente de răscurce în viață pe care nu le uită niciodată. Cel mai însemnat moment însă este întâlnirea cu Domnul Isus, începutul unei vieți noi și veșnice. Așa a fost și cu cei doi ucenici, de aceea Sfântul Evanghelist consemnează în Evanghelia scrisă de el ceasul rămânerilor cu Domnul Isus. Iubitul meu ascultător, ai avut și tu o întâlnire personală cu Mântuitorul Hristos? Și ai rămas tu cu El după această întâlnire? Iată o întrebare. Și dacă la întrebarea aceasta trebuie să răspunzi negativ, de ce n-ai face lucrul acesta acum? Și dacă n-ai cu cine rămâne pentru că nici n-ai mers încă după El, de ce n-ai face mai întâi lucrul acesta acum? După ce ai auzit deci despre Domnul Isus astăzi, despre Isus cel viu, despre Isus care a murit pentru tine, am viața ce a fost înălțat, ca tu să poți avea duhul sau ce și să devii al lui acum. De ce n-ai merge după el? Și ce înseamnă să mergi după el? Foarte simplu. Îi spui: Doamne Isuse, atât cât am putut să înțeleg și să pricep, primesc și eu jetfa pe care ai făcut-o pe Golgota pentru mine? îți mulțumesc și te slăvesc că te-ai înălțat la cer. Îți mulțumesc că de acolo mi-ai trimis Duhul Tău cel Sfânt, Duh prin care astăzi poți să faci din mine un copil al Tău. Primesc, Doamne Tătă Ceres, tot ce ai făcut prin Domnul Iisus pentru mine, te rog să-mi și să-mi speri și păcatele mele în sângele Lui și să mă faci pe mine de astăzi copil al Tău, o ființă nouă și ajută-mă după aceea să rămân cu Tine, amin. Și după ce ai spus aceste lucruri, rămâi simplu cu El, cercetând cuvântul lui în fiecare zi și împlinind tot ce cunoști. Iubiți ascultători, dorim ca aceste gânduri să găsească un ecou puternic în inimile noastre, să facă din cei care nu sunt copii ai lui, iar din cei care sunt să-i facă mai înfocați și mai zeroși pentru el. Cele două minute care ne-au mai rămas le vom folosi din citire unei poezii, un fel de rugăciune către Dumnezeu pentru toți aceia care s-au hotărât să lase calea lumii pentru ca să-L urmeze pe El. O Doamne, ai milă de cei care-i chemi să vină pe urmele Tale? Ajută-i în lupta din grelele vremi, nimic să nu-i frângă pe cale! Ajută-l pe cel care în urma a lăsat prea mari prietenii sau păcate, să nu-l mai întoarcă din drumul curat dorința spre cele lăsate. Ajută-l pe cel ce a lăsat pe pământ iubiri prea adânci și prea grele, să nu-ți lase calea cu sufletul frânt și inima întoarsă spre ele. Ajută-l pe cel ce a lăsat multe averi și scapă-l de orice robie ca slobod de-a lumii de șarte poveri, să-ți poată urma numai ție. Ajută-l pe acelea cu suflet legat ce ascunse păcate mai ține, căci cel care tu nu-l desparți de păcat, păcatul desparte de tine. Ajută-l pe acel ce, plecând, lasă tot pe veci să se rupă de toate, să nu ajungă stâlp ca femeia lui Lot privind Blestemata cetate. Ajută-l pe cel ce a ajuns pe altar și nu-i pregătit de jungiere, să nu-l pierdă frica de-al morții hotar, pierind la un pas de înviere. Ajută-i pe toți când e clipa cea grea să biruie tot ce-i mai leagă, cadând lumea întreagă pe dragostea ta să afle tra dragoste întreagă. Amén.